Bismillahir Rahmanir Rahim Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad mm. katika katika ya Malik, Shafi'i na Ahmad bin Hanbal. Wao katika rai ya kuwa mwanamke akijiozesha na walii nika yake ni kuna hadithi kwamba mtume Muhammad kuwa atakaye ataka biduni wali wa wabatil fanikahu wa ambaye kwamba ataolewa bila wali wake basi nika yake ni batil nika ni batil na kuna nyingine pia ambayo kwamba inashuhulisha pia katika, katika nikaa lazima kuwa ipatikane wali na masahaba walikuwa wakisema sisi tulikuwa tukiona mwanamke ambaye kwamba akijiozesha pasipokuwa na walii tulikuwa tunamwita zania kwa hivyo katika jamhuri mwanamke ambayo kwamba atajiuozesha pasipokuwa na wali, yani wazazi wake hawajua, ambao ni mawalidada ambao tumetaja mwanzo, basi yeye wao hao wanazini fadha billahi. Isipokuwa kuna rai ya Abu Hanifa ambayo kwamba wanaona kuwa mwanamke akishakuwa mkubwa anaweza kujiuozesha pasipokuwa na wali lakini akikuwa na walii walii wanaona ni mbabi fadhila hii ni fadhila lakini wanamke anajuaza kuozesha na msimamowao ambao wanashikamana naye wanasema hadithi ambazo kwamba zimekuja katika kushurutisha, kushurutisha walii ni ahadithul lahad. ahadithu ahadith ahadithul ahadith tunajua tuna kuna mgawanyiko kuna hadithi mutawatir na hadithi mashhur na hadithi alahad e, kwao ambayo kwamba Abu Hanifa ameagwanisha hadith mutawatir ni wale upokezi ni wengi ambayo kwamba waliopokea hadithi sana di sana zikao wa kwa kwa wengi alafu kuna hadithi mashuhura ambayo kwamba iko katika daraja la daraja la alafu ahadith al-ahad wamesema katika aya katika Qur'ani ambayo kwamba imethibitika katika mutawatir ambayo riwaya yake yote ni mutawatir kuwa hadithi al-ahad aya ya Qur'ani ija wali kisha ikakuja ahadith al-ahad wali na ikawa ziadatu alannasi ziadatu alannasi wa nasxu ikikuwa nasi imekuwa zimezidika katika nasi ni nasxu wakawa wana kuwa madama katika aya ya Qur'an imethibitisha kuwa Nae ni mababu mutawatir haijathibitisha muta, haijathibitisha nini ziada biiijathibitisha kuwa kuwa wali wako ndani afaika kuja hii hadithi ambayo ni ahad ikathibitisha na kaida mutawatir Wanasema mutawatir natangulizwa kwa ahadi kwa hivyo haiwezekani ahadi iwe inakuwa ziada katika mutawatir ndio kama na kuwa mwanamke anaweza kujiozesha biduni wali lakini as sahih indal jumhur ahadith la hadi na hukumu yake kama ahadith al mutawatir katika wa na inathibitishia kwa as sahih mwanamke kwa jumhur asipojiozesha biduni wali basi wao wanafanya zina na hiyo hiyo mbaya kwa baadha na thibitisha kuna kauli ambayo inasemekana katika iya hadithi nyingine ambayo inathibitisha kuwa riwaya ya kuwa ya, ya shurutu wali wanafunzi aliposoma hadithi kwa shekhi wake kisha aliporudi kwa shekhi wake shekhi wake akasema si ya hadithi kwa hivyo wakasema hiyo hiyo kauli ya shekhi wake sikumbuke kama ni Imamu Zuhri ama nani akasema kuwa huy, kubuki, huy, kwa shekhi wake huyu huy, hiyo hadithi kwa shekhi wake alipokana hiyo hadithi na thibitisha kuwa hadithi hiyo sio sio sahiha illa lakini katika jumhur kuwa e, nisiano sheikh kusahau kwa sheikh ahadi yake kwa mwanafunzi yake sio naqta katika ahadi madama ikiwa zile shurutu za hadithi kwamba zinapatikana na tukijua katika sharti as sahih katika jumhur wanawake kuozesha huwa ahalani. sharti yake kwamba kwa sharti lazima apatikane wale. Na tukisema sharti katika mlango wa kiusul, sharti ni ile ambayo kwamba ma'ayidza muminu wujudi wujudu wa min al'adam adam. Sharti ki, ki, kitakana sharti, sharti kikao kwa kitu lazima hili sharti kipatikane. Hili kitu halita sahihi mpaka sharti lipatikane. Na Nalik, na hili kitu halisahihi. Kama tuona katika katika mlango katika sala. Katika sharti ya ni tohara Katika sharti ya sala ni tohara Kwa hivyo Tohara ikikosekana swala haiswi na tohara ikipatikana swala inaswi wallahu aalam